Nyolcadik fejezet. – Hello, és köszönöm, hogy minket választottak! – mondta Kéti Várner a kamerának. A CNN mai Mark Vatney riportjában az elmúlt napokban számos evának lehettünk tanulni. Mit jelentene? Milyen eredményeket ért el a NASA a mentőakció tervezése terén? És milyen hatással lesz mindez az Eris négy előkészületeire? Ma itt van velünk Dr. Venkat Kapur, a NASA Marsi Műveletek részlegének igazgatója. Köszönjük, hogy eljött, Dr. Kapur! Örülök, hogy itt lehetek, Kéti, válaszolta Venkat. Doktor Kapur, kezdte Kéti. Márkvátni, a legjobban megfigyeltem, mert az egész naprendszerben, nem igaz? Venkat bólintott. A na a számára mindenképpen. Mind a tizenkét marsi műholdunk képeket készít, valahányszor a terület látó távolságba kerül számunkra. Az Európai űrügynökség két műholdja ugyanígy jár el. Mindent összevetve, milyen gyakorisággal kapnak képeket? Pár percenként, néha van egy kis szület az orbitális pályák miatt, de ez is elég, hogy követni tudjuk mindene vajét. Meséljen nekünk a legutóbbiakról. Nos, magyarázta Venkat. Úgy tűnik, hogy hosszú távra készíti elő a kettes marsjárót. A 64. szolon kivette az akut az egyik járműből, és egy házi készítésű hevederrel rákötötte a másikra. A következő napon leszerelt tizennégy napelemet majd felpakolta őket a marsjáró tetejére. Aztán kocsikázott egyet, ugye? Sugalt kéti. Pontosan. Különösebb cél nélkül nagyjából egy óráig mielőtt visszatért a lakba. Valószínűleg egy teszt lehetett. Legközelebb két nappal később láttuk, amikor elvezetett négy kilométer távolságra, majd pedig vissza. Úgy gondoljuk, hogy ez egy újabb, megnöveltható távolságú teszt volt. Az elmúlt napokban pedig készleteket halmozott fel a járműre. Hmm... – mondta Kéti. – A legtöbb elemző szerint Mark egyetlen esélye a megmenekülésre az, ha eljut az Eris négy helyszínére. Gondolja, hogy ő is erre a következtetésre jutott? – Valószínűleg – válaszolta Benkat. – Ő nem tudja, hogy figyeljük. Az ő szempontjából az Eris négy az egyetlen esélye. – Gondolja, hogy már is indulni akar? Úgy tűnik, mintha egy utazásra készülne. – Remélem, hogy nem. – az MF-et leszámíthat, semmi nincs azon a helyszínen, semmilyen más előre küldött ellátmány. Nagyon hosszú, nagyon veszélyes út lenne, és maga mögött hagyná a lak biztonságát. – Miért kockáztatna meg ilyesmit? – A kommunikációért, felelte Venkat. – Ha eléri az MF-et, azzal kapcsolatba tud lépni velünk. – Az jó lenne, nem igaz? Ha tudnánk kommunikálni, az nagyszerű lenne. De megtenni a 3200 kilométeres utat az Eris 4-hez rendkívül veszélyes. Jobban örülnénk, ha maradna, ahol van. Ha tudnánk beszélni vele, ezt tanácsolnánk neki. De nem maradhatott töröké, ugye? Előbb-utóbb el kell indulnia az MFE-hez. Nem feltétlenül. A GPL kísérletezik az MLM módosításával, hogy landolás után képes legyen egy rövid felszín feletti útra. Úgy hallottam, hogy ezt az ötletüket elvetették, mert túl veszélyes, mondta Kéti. Az első javaslatuk az volt, igen. Azóta azon dolgoznak, hogy biztonságosabbá tegyék. Már csak három és fél év van az Eris négy tervezett kilövéséig, Elég idő ez az MLM módisításának elvégzésére és a tesztelésre? Erre nem tudok biztos választ adni, de jusson eszébe, hogy annak idején hét év alatt a semmiből végrehajtottunk egy holdra szállást. Kiváló érv! Mosolyogott Kéti. Szóval, milyennek jelenleg Vatni esélyei? Fogalmam sincs, válaszolt Venkat. De mindentőlünk telhetőt megteszünk, hogy élve hazahozzuk. Mindig idegesen körbeshandított a konferencia teremben. Életében nem érezte még magát ennyire kis pályásnak. A valján ülő doktor Venket Kapur négy menedzser szinten állt fölötte. Közvetlenül a férfi mellett foglalt helyet Bruce Ng, a J.P. igazgatója, aki direkt a meeting miatt repült Pasadénából Houstonba. tómba Sosem pazarolta a drága időt, most is áldázol gépet laptopján. Ahogy a szeme alatti sötét táskákat nézte, mindig azon rágódott, mennyire hajthatta már túl magát a férfi. Mitch Henderson, az elis három repülés vezetője, előre-hátra ingázott a székében, fülében egy vezeték nélküli fülhallgatóval, mely folyamatosan ellátta őt az irányítő központ aktuális kommunikációjával. Ez nem az ő turnusa volt, de ilyenkor is folyamatosan tájékoztatták. Eni Monstról lépett be a konferenciaterembe, közben SMS-t írva, embereket és székeket kerülgetve, Fürgén navigálta magát a terem másik végébe, és leült a szokásos helyére, anélkül, vagy egyszer is felpillantott volna a telefonjából. Mindig egy kis nézte a média kapcsolati igazgatót. A nő testesített meg mindent, ami ő is lenni akart. Magabiztos volt, magas rangú, gyönyörű, és mindenkit is a názánál. Milyen voltam, kérdezte Venkat. Hát, kezdte Anni, ahogy eltettem a mobíliát. Nem kellene olyanokat mondanod, hogy élve hazahozzuk, arra emlékezteti az embereket, hogy meghalhat. Gondolod, hogy egyébként elfelejtenék? Véleményemet kérdezted? Ha nem tetszik, bekaphatod. De kis viráglelkű Ángy, vagy Anni, hogy lett belőled az a média kapcsolati igazgatója? Faszom tudja, felelte Anni. Srácok, szólt közbe Bruce. El kell érnem a három óra múlva induló Los Angeles-i gépet. Mi van Tendivel? Jön vagy nem? Eri, Blue, úsz, intette le Anni. Egyikünk sem akar itt lenni. Mégcs lehallgította a fülhallgatóját, és mindighez fordult. Maga ki is pontosan? Teste -e -e -e", mondandóját mindig. Mindig Park vagyok, a Szatkomban dolgozom. Maga az igazgató, vagy ilyesmi? Nem, én csak dolgozom a Szatkomban. Egy senki vagyok, mentre nézett. Rábíztam Vatni követését, ő szerzi nekünk a képeket. Aha, mondta Mics, nem a szatkon igazgatója. Bomnak nem csak a Marssal kell foglalkoznia, mindig ezeli az összes marsi műholdat ő tartja őket rajta markon. Miért épp mindig? kérdezte Mics. Ő vette észre, hogy életben van. Előléptetést kap, mert pont ő ült a székben, amikor bejöttek a képek. Nem! Nézek Michel rosszalonvenkat. Azért kap előléptetést, mert kikövetkeztette, hogy életben van. Ne legyél szegfej, Mics! Kínos helyzetbe hozod a hölgyet! Mics felvonta a szemöldökét. Há, ez szembe se jutott. Bocsánat, mindig! Mindig az asztal bámulta, és sikerült kinyögnie, hogy. Semmi. Teddy lépett a helyiségbe. Elnézést a késésért. Leült és előhúzott egy rakás dosszéjét az aktatáskájából. Szépen egymásra pakolta őket, kinyitotta a legfelsőt és elgyengette benne a papírokat. – Kezdjük! – Venkát, hogy van vatni? – Életben és jól, felelt Venkát. – Nincs változása az e-mailjeim óta. – Mi van az RTG-vel? A nyilvánosság tud már róla? – kérleszheteddi. Enni előre dölt. – előre nem! – mondta. A képek nyilvánosak, de a következtetéseinket nem vagyunk kötelesek megosztani velük, még senki sem jött rá. – Miért elő? – Gondolom a hője miatt, magyarázta Venkat. Hosszú utakra akarja vinni a marsjárót, már pedig az sok áramot fogyaszt a sofőr melegen tartásához. Az RTG fel tudja fűteni a járművet anélkül, hogy fogyasztaná az akkut, Igazából elég jó ötlet. – Mennyire veszélyes? – kérdezte Teddy. A, még a tartály sértetlen sem mennyire. Még akkor sincs baj, ha kijukad, feltéve, hogy a bennel lévő golyók nem törnek el, ha viszont eltörnek, Mark halott ember. Reméljük, erre nem kerül sor, mondta Teddy. J.P.L., hogy álltok az emelet terveivel? Már rég előálltunk egy tervel, válaszolta Bruce. Elutasítottad. Bruce, figyelmeztette Teddy. Bruce felsóhajtott. Az emelet nem felszállásra és oldalirányú repülésre terveztük. Ha több üzemanyagot rakunk bele, az nem segít. Nagyobb hajtóműre lenne szükségünk, de nincs időnk megépíteni egyet, vagyis csökkentenünk kell az emeles súlyát. Van rá egy ötletem. A főlanduláshoz meghagyhatjuk a normál súlyt, de a hőpajzsot és a külső burkulatot leválasztatóvá tesszük, egy csomós súlytól megszabadulhatunk az Eris háromnál való landulás után, és így már egy könnyebb hajóval repülhetnek az Eris IV-hez. Most végezzük a számításokat. Értesíts folyamatosan, utasította Teddy, majd mindighez hordult. Miss Park, üdvözlöm a nagykutyáknál! Uram, mondta Mindi, és próbálta figyelmen kívül hagyni a gombócot a torkában. Mi a legnagyobb hézagvátni megfigyelésében? Öh, öh, kezdte mindig. 24 óránként van egy 17 perces lyuk, így jön neki az orbitális pályák. Azonnal tudott válaszolni, dicsérte meg Teddi. Helyes. Szeretem, ha az emberek ilyen rendezettek. Köszönöm, uram. Nem akarok négy percesnél nagyobb hézagot, jelentette ki Teddi. Teljes felügyeletet kap a műholdpályák megváltoztatásához, és az orbitális módosításokhoz oldja meg. Igen, uram, mondta mindig, miközben fogalmas sem volt, hogy csinálja. Teddy mitch pillantott. Mitch, az e-mailben valami sürgős dolgot említettél? Igen, erősítette meg Mitch. Mendig fogjuk titokban tartani ezt az Eris három legénység előtt. Azt hiszik, vátni halott. Ez komolyan nyomasztja őket. Teddy Venkathoz fordult. Mics, mondta Venkat. Már megveszéltük, hogy... Nem, ti beszéltétek meg, szakította félbe Mics. Azt hiszik, hogy elveszítették egy társukat. Teljesen le vannak törve. És ha megtudják, hogy hátrahagyták egy társukat, kérdezte Venkat. Attól már jobban érzik magukat? Mics az asztalt bökdöste az ujjával. Joguk van tudni. Szerinted Louis parancsnok nem birkozna meg az igazsággal? – Ez nem azon múlik, – mondta Venkat. – Így most a hazatérésre koncentrálhatnak. – Ez az én döntésem, – jelentette ki Mitch. Az én hatásköröm arról dönteni, hogy mi a legjobb a legénységnek, és én azt mondom, hogy informáljuk őket. Néhány pillanatnyi csend után minden tekintet teddire szegeződött, de egy pillanatig elgondolkodott. – Bocs, Mitch, ebben venkat értek egyet, mondta. – De amint lesz egy tervünk várni megmentésére, – Értesíthetjük a hermészt. Kell valami remény, különben nincs értelme mondani nekik. Lószár, mondta Mitch, és martosan összefonta a karját a előtt. Ez egy nagy lószar. Tudom, hogy feldult vagy, mondta Teddi higgadtan. Jóvá tesszük, amint lesz róla elképzelésünk, hogy hozzuk hazavátnét. Teddi hagyta, hogy elmoljon pár néma másodperc mielőtt tovább lépett. Oké, okay. a JPL dolgozik vátni megmentésén egy Bruce felé. De az az Eris négy része lenne. Hogy marad addig életben, Venkat? Venkat kinyitott egy dossziét, és a benne lévő papírokra pillantott. Minden csapattal duplán ellenőriztettem a rendszereik élettartamát. Meglehetősen biztosak vagyunk benne, hogy a lak kihúzza négy évig. Főleg, ha van egy lakója, aki folyamatosan javítja az esetleges meghibásodásokat. Az étel problémáját nem tudjuk megkerülni. Egy év múlva éhezni kezd. Mindenképpen küldenünk kell neki ellátmányt, ez ilyen egyszerű. – Mi van az erisz négy küldött készletével? – kérdezte Teddy. – Tegyétek le az erisz hármon. – Mi is erre gondoltunk, igen – erősítette meg Benkát. Csak az a gond, hogy az eredeti tervek szerint egy év múlva kezdtük volna fellőni az ellátmányokat. Még nincsenek készen. Egy szonda a legjobb esetben is nyolc hónap alatt jut el a marsra. A föld és a mars mostani helyzet egymáshoz képest ö, nem a legjobb eset. Úgy véljük, oda tudunk érni kilenc hónap alatt. Feltéve, hogy beosztja az élelmét, van neki elég, hogy kihúzzon még 350 napot. Ez azt jelenti, hogy össze kell raknunk egy előzetes ellátmányt három hónap alatt, és a JPL még hozzá sem látott. Szoros lesz, értette egyet Bruce. Egy előzetes készlet összeállítása a hat hónapos folyamat. Arra vagyunk berendezkedve, hogy fokozatosan és párhuzamosan készítsünk elő egy csomót, nem arra, hogy egyet rohanvást. Bocs, Bruce, mondta Teddy, tudom, hogy sokat kérünk, de kikkel találnatok valamit. Ki is fogunk, válaszolta Bruce. Nem már csak a túlóra is egy kész rémálom lesz. Lássatok hozzá, a pénzt én előteremtem neked. Itt van még a gyorsító a problémája is, jegyezte meg Venkat. A bolygók jelenlegi helyzetében csak úgy tudunk szondát juttatni a marsra, ha egy rakás üzemanyagot elhasználunk. Csak egy rakétánk van, ami képes erre, a Delta 9, az pedig jelenleg a Szaturnuszra szánt égül e három szonda indulására vár. Le kell nyúlnunk. Beszéltem az úlével és egyszerűen nem tudnak időben legyártani még egy gyorsítórakétát. Az égül éj három csapat bosszús lesz, de rendben, borintott Teddi. Elhalaszthatjuk a küldetésüket, ha a GPL időben leszállítja a cuccot. Rúz a szemét dörzsölte. Megtesszük, amit tudunk. Remélem, máskülönben várni éhen hal, mondta Teddi. Menkárt belekortyolt a kávéjába, és a számítógépre fintorgott. Egy hónapja még elképzelhetetlen lett volna, hogy este kilenckor kávét igyon. Mostára nélkülözhetetlen üzemanyaggá vált. Műszakbeosztások, forráskiosztások, projektmanipulációk, más projektek folyamatos kizsigerelései egész életében nem trükközött ennyit. A NÁZA egy nagy szervezet gépelte. Nem viseli jól a hirtelen változásokat. Csak azért bírjuk a tempót, mert kétségbe esettek vagyunk. Mindenki összetart, hogy megmentsük Markot. Mindenféle részlegek közti acsarkodás nélkül. El sem tudom mondani, ez mennyire ritka, és mindez még így is több tíz, talán több száz millió dollárba fog kerülni. Már csak az emelem módosításai is egy külön projektet jelentenek, amit plusz munkaerővel kellett feltölteni. A nyilvánosság érdeklődése remélhetőleg megkönnyíti a munkáját. Értékeljük a folyamatos támogatását, képviselő úr, és reméljük el tudja érni, hogy a vizsgálóbizottság a rendelkezésünkre bocsássa a szükséges vészhelyzeti alapot. Kopogás szakította félbe, felnézett, és mindig látta meg az ajtóban. Melegítőt és fólót viselt, a haját ügyetlen cofba fonta. A dívat megszenvedi a hosszú munkaórákat. Elnézést, hogy zavarom. Nem zavar. Nyugtatta meg Venkat. Jól jön egy kis szünet. Mi újság? Vatni, úton van, közölt a nő. Venkat megmozdult a székében. Lehetséges, hogy csak egy vezetés. Mindig megrázta a fejét. Két óráig nyílegyenesen távolodott a laktól. Végrehajtott egy evát, aztán még két óráig folytatta az utat. Úgy gondoljuk, hogy az eva az akuk cseréjéhez kellett. Vatni vett egy mély levegőt. Talán csak egy hosszabb teszt, egy egész napos szerűség. Már 76 kilométerre járalaktól jár alaktól, egy egész napos teszthez nem maradna sét a távolságban tőle? De igen, egyetértett A fenébe is. A csapatainkkal minden lehetséges forgatókönyvet lefuttattunk. Izárt, hogy azzal a felszereléssel eljössön az Eris négyhez. Nem láttuk, hogy betette volna az oxigenátort, vagy a víz visszanyerőt, képtelenség, hogy azok nélkül elég sokáig életben maradjon. Nem hiszem, hogy az erisz négyhez megy, mondta Mindi Vagy ha mégis, akkor furcsa utat választott. Igen? érdeklődött Venkat. Dél, délnyugat felé tart, már pedig a perelli kráter délkelet felé van. Oké, okay. akkor talán van remény, állapította meg Venkat. Most mi csinál? Újratölti az akukat, felállította az összes napelemet, válaszolta Mindi. Amikor legutóbb ezt csinálta, tizenkét órába telt. Gondoltam, hazaosanok is asszon egyet, ha nem baj. Persze, nekem megfelel. Meglátjuk, mit csinál holnap. Talán visszamegy a laghoz. Talán, mondta Mindy meggyőződés nélkül. Üdv újra a képernyők előtt, köszönt Kéti a kamerába. Markus Washingtonnal beszélünk az Egyesült Államok postaszolgálatától. Mr. Washington, ha jól értem, az Eris három küldetés eddig példátlan problémát okozott önöknek. kifejteni ezt a nézőinknek? Ah, persze, mondta Markus. Mindenki azt hitte, hogy Mark Watney már bő két hónapja halott. Az idő alatt a postaszolgálat kibocsátott egy emlékbélyek szériát a tiszteletére, 20 nyomtattunk ki, és küldtünk szét az ország postahivatalaiba. – És kiderült, hogy Márkvát né életben van, – jegyezte meg Kéti. – Igen, – válaszolt Markus. Élő embereket nem teszünk bélyegre, ezért azonnal leállítottuk a szériát, és visszahívtuk a bélyegeket, de addigra már több ezet eladtunk. – Történt ilyen valaha az előtt? – kérdezte Kéti. – Nem, egyszer sem a postaszolgálat történetében. Már elfogadom, hogy most szépen felment a zárók. Markus kuncogott. <gül> Talán, de, mit mondtam, ezreket adtunk el. Ritkák lesznek, de nem túlságosan ritkák. Két is kuncogott, és a kamerában nézett. Markus Washingtonnal beszéltünk az Egyesült Államok postaszolgálatától. Ha önnek van már emlékbéjege, emlékbélyege, jól teszi, ha ragaszkodik hozzá. Köszönjük, hogy beugrott, Mr. Washington. Köszönöm, hogy itt lehettem, vizszentett Markus. A következő vendégünk dr. Iréné Shield, az eris küldetések repülési pszichológusa. Dr. Shield, üdvözlöm a műsorban! Köszönöm, mondta Iréné, és megigazította a mikrofon csipjét. Ismeri személyesen már Vatnit? Természetesen, válaszolt Iréné. A legénység minden tagjáról havi pszichológiai értékelést készítettem. Mit tud elmondani róla a személyiségéről, a szemléletmondjáról? Nos, kezdte Iréné. Vátni nagyon intelligens. Természetesen mindazok, de ő különösen tarpra esett és jó probléma megoldó. Ez megmentheti az életét, szúrta közbe Kéti. Valóban, értette egyet Iréni. Vátni emellett egy igen jó természetű ember, általában vidám, ráadásul remek humorérzéke van, folyton tréfálkozik. A kilővéshez vezető hónapokban a legénységnek fárasztó kiképzésen kellett átesnie, és mindannyian nagy stressz és a lehangoltság jeleit mutatták, ez a sem volt kivétel, viszont ő ezt úgy ki, hogy még többet trépálkozott, és mindenkit megnevetett. Remek fickónak tűnik, mondta Kéti. Tényleg az, erősítette meg Iréné. Részben a személyisége miatt választották ki a küldetésre. Egy legénységnek 13 hónapot kell együtt töltenie a szociális kompatibilitás kulcskérdés. Mert nem csak jól illeszkedik bármilyen szociális csoportba, de a csoport jobb teljesítményének katalizátora. A halála szörnyű csapás volt a legénység számára. És még mindig azt hiszik, hogy halott, ugye? Az eris három csapata? Sajnos igen, bólintott Iréné. A döntéshozók úgy határoztak, hogy nem informálják őket, legalábbis egyelőre. Biztos vagyok benne, hogy nem volt könnyű döntés. Éti várt egy pillanatig, majd folytatta. Rendben, tudja, hogy meg kell kérdeznem. Mi zajlik most Váttni fejében? Hogy reagál egy ilyen helyzetre olyas valaki, mint ő? Egyedül van, hátra és fogalma sincs róla, hogy segíteni próbálunk neki. Nem tudhatjuk biztosan, válaszolt Iréné. A legnagyobb beszét az jelenti, ha feladja a reményt. Ha úgy dönt, hogy nincs esélye életben maradni, akkor onnantól kezdve meg sem fogja próbálni. Akkor egyelőre nincs baj, ugye? kérdezte Kéti. Úgy tűnik, keményen dolgozik, hosszú útra készíti fel a marsjárót, és teszteli. Ott akar lenni, amikor az eris négy landol. Ez az események egyik értelmezése, mondta Iréné. Van másik? Iréné alaposan végig gondolta a válaszát, mielőtt megszólalt. Amikor az emberek a halállal néznek szembe, azt akarják, hogy mások tudjanak róla. Nem akarnak egyedül eltávozni. Lehetséges, hogy csupán el akar jutni az mf rádiójához, hogy beszélhessen egy másik emberrel, mielőtt meghal. Ha elveszette a reményt, már nem fogja érdekelni őt a túlélés. Az egyetlen gondja az lesz, hogy eljusson a rádóig, utána pedig valószínűleg az éhezésnél könnyebb kiutat választ magának. Egyen és orvosi ellátmánya elég morfonyumot tartalmaz egy halálos dózishoz. Kéti hosszú csend után fordult a kamerához. Hamarosan visszatérünk. Hé, Wank! Hallatszott Bruce hangja a Venkat asztalán lévő hangosítóból. Hello, Bruce, válaszolta Venkat gépelés közben. Kösz, hogy szakítottál rá egy kis időt. Az előzetes ellátmányról akartam beszélni veled. Persze, mi áll a fejedben? Mondjuk, hogy szép simán landolunk vele. Honnan fog Mark tudni róla, és honnan fogja tudni, hogy hol keresse? Ezen már mi is gondolkodtunk, mondta Bruce. Van egy ötletünk? Csupa fül vagyok. Venkat elmentette a fájt, és becsukta a laptopot. Küldünk neki egy kommunikációs rendszert is, Nem? beállíthatjuk, hogy a landolás után bekapcsoljon és sugározzon a marsjáró és az evaruhák frekvenciáin. Jó erős jelnek kell lennie. A marsjárókat csak arra terveztük, hogy egymással és a lakkal kommunikáljanak. Feltéteresztük, hogy a jel 20 kilométeren belülről származik majd, ezért a jelfogók nem valami érzékenyek. Az evaruhák pedig még rosszabbak. De ha erős jelet küldünk, akkor nem lesz probléma. Ha landoltunk az ellátmánnyal, műholdakkal meghatározzuk a pontos helyzetét, és elsugározzuk az adatokat Marknak, hogy megtalálja. De valószínűleg nem figyeli a rádiófrekvenciákat, mondta Venkat. Miért is figyelni? Erre is van egy tervünk. Készítünk egy csomó zöld szalagot. Elég könnyűeket, hogy a ledobásukkor még a marsi atmoszférában is robogjanak. Mindennyikre rá lesz nyomtatva, hogy Mark kapcsol be a rádiót. Most dolgozunk egy kioldó mechanizmuson, ami persze a landolás alatt fog működésbe lépni, ideális esetben úgy ezer méterrel a felszín felett. Tetszik, helyeselt Wankat. Csak egyet kell észrevennie, márpedig, ha meglátod akint egy élingzölt szalagot, biztos, hogy megnézi magának. Venk, mondta Bruce, ha fogja a Watney mobilt és elmegy az ERIS 4 az egész hiába lesz. Már tudunk landolni az ERIS 4 is, ha így történik, de... De akkor nem lesz ott neki alak, igen, mondta Renkat, csak szép sorjában. Szólj, ha előálltok egy kioldó mechanizmussal a szalagokhoz. Úgy lesz. Miután megszakította a hívást, Renkat felnyitotta a laptopját, hogy folytassa a munkát. Egy e-mail várta Mindy Parktól. Vatni megint úton van. Még mindig egyenesen megy, mutatott Mindy a monitorra. Látom, mondta Venkat. Az már hold biztos, hogy nem az erisz négyhez tart, ha csak nem valami természetes akadályt kerül meg. Nincs ott semmi, amit megkerülhetne, mondta ellent Mindi. Az az Acidália planésa. Azok ott napelemek? kérdezte Venkat, a képernyőre mutatva. Igen, válaszolt Mindi. A két óra vezetés, egy eva, két óra vezetés rutinja szerint halad. Most 156 kilométerre van a laktól, Mindketten a monitort bámolták. Várjunk csak, mondta Venkat. Nem, az nem lehet. Mi az? kérdezte Mindy. Venkat felkapott egy jegyzettömböt és egy tollat. Adja meg az ő és alakhelyzetét. Mindy a képernyőt olvasta. Jelenleg 28,9 fokra van éjszakra, és 26,9 fokra nyugatra. Várleütéssel felhozott egy másik fájt. A lak 31,2 fokra van északra, és 28,5 fokra nyugatra. Mit lát? Venkat leírta a számokat. Jöjjön velem, mondta, és kisietett. Öh, dadogott mindig, ahogy követte. Hová megyünk? A szatkon pihenőjébe, válaszolta Venkat. Még mindig megvan ott az a térképük a falon? Persze, bolintott mindig. De az csak egy posztel, egy játékboltból. A számítógépemen vannak csúcsminőségű digitális térképek. Nem jó, azokra nem rajzolhatok, szakította félbe Venkat, aztán befordult a sarkon a pihenőbe, rámutatott a mars térképre, és azt mondta, de arra rajzolhatok. A pihenőben csak egy kávéját kortyolgató számítógép technikus ült. riadten nézett fel, ahogy Venkat és mindig berontottak. Jól van, rajta vannak a hosszúsági és szélességi vonalak, állapította meg Venkat. A jegyzetre nézett, és miután végig az ujját a térképen, rajzolt egy X-et. Az ott mondta. Hé! szólalt meg a technikus. Maga a mi poszterünkre rajzol? Veszek maguknak egy újat? válaszolt vengat, anélkül, hogy hátra nézett volna, aztán rajzolt egy új X-et, az pedig váltni jelenlegi helyzete, adjon egy vonal az ott. Mindig és mivel nem látott egyet sem, felkapta a technikusnak eszét. Hé! ellenkezett a technikus. Vonalzóként használva a notezt, húzott egy vonalat a laktól Mark helyzeteig, majd azon túl a szán hátra lépett. Igen, oda megy, jelentette ki izgatottan. Ó, mondta Mindy. A vonal egyenesen keresztül ment a térkép egy fényes, sárga pontján. A Pathfinder, mondta Mindi, a Pathfinderhez megy. Bizony, helyeselt Venkat, na ez már valami. Nagyjából 800 kilométerre van tőle, és az oda és visszagutra is van elég ellátmánya. És visszahozza magával a Pathfinder-t és a Sajjörner Robert. Tette hozzá mindig. Venkat elővette a mobiliát. A pathfinder 1997-ben vesztettük el a kapcsolatot. Ha helyre tudja állítani, képesek leszünk kommunikálni. Lehet, csak a napelemeket kellett észítani hozzá. De még ha nagyobb is a baj, már mérnök. Tárcsázott és hozzátette az a munkája, hogy megjavítsa dolgokat. Alig, hanem hetek óta először mosolygott, ahogy a füléhez tartotta a telefont, és várta válaszra. Rusz, itt Minden megváltozott. Várni a Pathfinderhez tart. Ja, ugye? Ás elő mindenkit, aki azon a projekten dolgozott, és azonnal rendelde őket a GPL-be. A következő járattal én is megyek. Ahogy letette, rávigyorgott a térképre. Mark, te trükkös rabasz szarházi!